La synergie des médias au Burundi. Radio La synergie des médias au Burundi Urundaniko Radio Burundi Ya Ubuyundi Urundani kwa Radio mu La synergie des médias au Burundi. synergie des médias au Burundi. Urunani kwam Radio Burundi. La synergie des médias au Burundi. Matumani yangu kuwa hubuheli wa afya, dogumpenzi mskrizaji, mahali popote pale ulipo na kalibu kufuwa ta talifahii ta ya habali kupiti ya mungano wa ledio na talifahii ta imegubi kwa na madaku moja. Mbapo mamlaka ya mapato nchini Burundi ilitangaza um, amli ya, miak, ya amli. Ilitangaza kuwa ni shaliti kila mfamilia ambazo hazitumi bima ya afya na kila laia anaitimiza umli wa miaka 18 kuwa na bima ya afya maalufu kwa kwa luha ya kifulansa. Mamlaka hiyo ilitowa tangazo hilo ikizingatia agizo la wazili na mtala hesaba februari mwaka huo. Na ni, ni, ni kitu gani kilichwa sababisha matumizi ya bima ya afya kwa amli. Atakae goma kutekeleza amli hiyo iposhelia ya kumuadhibu ni haki gani kuhusu kupata huduma za matibabu kwa wamiliki wa bima hiyo kwenye talifa hii mtasikia maoni ya laia kuhusu faida ya bima hiyo pamoja na maoni ya wanahalakati wa masuala ya afya Namu talifa hii inasikika kupitia mungano wa Radio Bonesha FM isanganiro Niro, Rema FM, Shima FM, Mkwani Romonge Agaseke ya mkwani Ruyegi, pamoja na remesha maoro ya mkwani Kirundo na tarifa hii na retwa kwenu na mijona sindari nzene kishirikiana nae. demas Isaac. Huku mitambo ikiongozuwa na Larissa Kaburahe ki, kisaidiwa nae Randri Ishimwe na msimamizi wa tarifa hii ni Felix Ndikumwe na yo karibu. <muchas> énergie des médias au Burundi. Msoada wa sheria namba mwajia mkwaju 27 uliwa idhinishwa tala 30 disemba mwaka 1224. Unao lejelea msoada wa sheria namba mwajia mkwaju 29 uliwa sainiwa mnamo tala 28 mweziwa 6 mwaka 1224. Unao husu matumizi ya bajitiku ya selekali ya mwaka 1224 kuenda 25 ndio unao idhinisha kuwa bima ya afya inapaswa kutumiwa na lahia mwenye umli wa miaka 18 ambaye anahma isha ya hali ya chini jando die ila konze anatwarifu mengi zaidi Kipengele cha kwanza na cha tatu vizaibara hii ya ni ya moja ya kuminatano hii Na yuunda bajieti ya jumla ya jamhuri ya Burundi kwa mwaka wa feda wa 1224 kwelekea 1225 Kama hili vzio rekebishwa hinaonyesha kuwa upatikanaji wakadi hii ni wajibu kwa kaya yoyote ambayo hayuhusiani na mashirika ya bima Wajibu huu pia unahusu mtu ya yote katika kaya ambaye amefikisha umuri wa mnyaka kuminanane kipengele cha tatu na ine zaibara hii vinaeleza kuwa kadi hii ni halali kwa mjezi kuminamiwili halama yake nimeweka kwa faranga za Burundi f na kwamba tarehe ya muisho ya kuinunua nimewekwa kabla ya machi filafina moja ya kila mwaka kipengele cha tano kinabainisha kuwa mapato kutokana na mauzo ya kadi za osaidizi wa afya huenda kwenye ushuru wa serikali unausimamiwa na ofisi ya mapato ya Burundi OBR. Hatimaye kipengelicha sita kinasisitiza kwamba sheria ya pamoja ya muwaziri wenye damana ya feda na mambo ya ndani katika majukumu yao huamua njia za matumizi ya ibarahi kuhusu hali ya lazima ya upatikanaji wakadi ya usaidizi wa Afya kamro. <tos> Na yu wagi zora waziri nambari 166 mkwaju 1540 mkwaju 1530 mkwaju 1521 Hiyo sainiwa mnamotarehe saba muwezu wapirimu wakarifumbiri 25 Linaroi dhiniisha sheria ya matumizi ya, ya bima ya afya kipengere cha 5 Cha sheria hiyo kenaereza kuwa mtu waji wa bima hanakuwa haigamii sehemu yoyote Wakati wa utuwaji wa soko hiyo Wizara ya hafya andiyo inausika na undaji na ufotriaji pia wa utowaji wa soko hilo. Agizo hilo la waziri linawe eleza, eleza wazi kuhusu mchangu wa sekta nyingine kwenye serikali za muanzo. Jean Mariviane, genda kumana. Katika sheria hiyo ya wizara tatu ikiwa ni wizara ya mambo ya ndani usalama na ustawi wa jami Wizara ya fedha, pamoja na wizara ya afya, kwenye ibara yaki ya tatu na ine ya sheria hiyo Zinafibitisha bayana majukumu ya viongozi tawara kwa ngazi ya juu pamoja na ngazi ya chini Katika operesheni za ugavi wa kadi ya matibabu na kuwa mfuasi wa mashirika ya bima ambayo Yanatoa huduma za matibabu kipengele cha. Uchashiria hiyo kinakua viongozi tawara kwa angazi ya juu wanapaswa kwa masisha laia ili Wawajibike vili vyo kwa kushiriki katika mashirika abima usika na kutuwa matibabu Aida viongozi hao kumu pia la kuchunguza kwamba kaya zote, zimepewa kadi za matibabu kwa watu wenye umri wa miaka 18 zaidi kipaeni cha sheria hiyo ya wizara tatu Na kinabainisha kuwa viongozi wa ngazi za chini wanapunguza na kufuatilia huku familia zote zimejihusisha na wanaweza kuwa na wana memba wa ya bima wika na kutoa matibabu kwa watu wote wenye umri wa miaka 18 na zaidi na kwa watu wote wenye umri wa 18 na zaidi ni wafuasi wa mashirika soma katika ibara hiyo kwa wizara Afsa diyo inayo matumuni ya kwana Wanawania kupewa soko hilo La ugavi wakati hizo sa matibabu Sheria hiyo ya wizara tatu kwenye kipengele kipengerecha akecha atisa inadasikuwa ili mgonjwa atibiwe kwenye hospitali za arufa nisharti nanzie kwenye zahanati anapomiliki kadi abu. Sheria hiyo inafamisha kwa wagonjwa wanapatikana katika manisipa ya jiji mbura wanapaswa kupitia kwenye zahanati zinazo patikana mbura anati hizo ndizo zinazo erekeza wagonjwa hao kwenye hospitali za arufa wakiakikisha gutoa wa huduma za ziada kwa wale wanautumia kadi hizo za mabuu ibara hiyo ya 9 ya sheria hiyo ya wizara tatu inafahamisha kuwa operesheni za kuuza kadi hizo zanati za serikali za binafsi zilizotolewa kwenye wizara ya afya aidaka kipengere hicho kinatamatisha kikidadisi kwamba baada ya mwezi mmoja wizara ya afya huwa ijitoa ripoti kwa mamlaka ya mapato obel ya idadi ya kadi zilizotolewa kwa kila zanati Shukrani kwa kubwana Jamali Vyanengenda kumana kwa talifa yako Na namo mwaka elfu mbili Kwe elfu mbili selikari Ya burundi ilifanya Ilifanya malekebishalia ya Mwaka elfu mwajamia tiza thamaninatine Ilio ilisha matumizi ya Bima ya afya kwa hia Wenye maisha ya hali ya chini Selikari hiyo ilibaini kuwa Selikari itamlipia Mugonjo aslimia thamanini za matibabu Kisha mugonjo ajilipia Aslimia shilini za zobaki kwenye za na hospitali za selikali. Felixi ni kumana yao mengi zaidi. Sharia hiyo ya raisi namba sifuri moja mkwaju VP mbili mkwaju F212 iliweithinishwa januari 35 mwaka F212 inayoratibu upya matumizi ya bima ya afya inaereza kuwa laia wanaoruhusiwa kupewa na kutumia bima ya afya ni warundi wenyewezo hali ya chini na ambao wanasumbuka kupata matibabu kutokana na hali yao katika maboresho yake ya mwaka F212 Serikari ya Burundi iliamua kuriunga mkono hilo la watu Kwa kuwalipia asilimia themanini kwenye vipimo Kwa onana ndakitali kulazo osiptarini kiwemo kupewa huduma ya dawa Ambapo asilimia ishirini zia zobaki Zinalipwa na mgonjwa baada ya kupewa huduma zote katika hospitali au zahanati za serikari Mwaka F1-984 Serikari liyokuwepo kipindi hicho Ilikuwa imependekeza kueka bima kama hiyo kwa wakulima Wafunyambi wadogo wadogo pamoja na wanasana Sheria hiyo ya Mwaka f 1 1984 iliereza wazi kuwa kadi hiyo ya bima ya afya inatolewa kwa laia wa Burundi anayahitagi na ambaye ametimiza miaka 21 ya kuzariwa. Wadhi ya wanainchi wa kazi wa wa gitega wanaralamika kuwa kando na pesa franka irufu tatu mahususi kwa ajiri ya bima ya afya. Wanaomba kutoa mchangu wa franka irufu moja kwa ajiri ya gali ya kubeba wagonjwa. Laia hao waishio katika kijiji cha chabu gatarafani gitega wanasema kuwa malipo ya vipimu wanavyo fanyiwa pamoja na dao wanazoandikiwa wanaviripia wakati laia wenye bima wangepaswa kuhudumiwa bure jirani bigira kutoka mkoa wa Ngetega andalipoti kamili Wakazi wakijiti cha bugoga tarafa na mkua wakitega wasema wakosa mahala pa kununulia kadi ya bima ya afya marufu kam minajili wanapo jielekeza katika vituo vya afya ili wainunuwe wambi wa kwamba kadi zilikwisha. Waomba sasa serikali chapishe kadi hizo nyingi ili wazinunue kwa manufa ya afya yao na ya familia zao. Haitha wakazi hao wa bugoga walaumu jambo kwamba ya kadi ya bima ya afya kam ni pesa alufu tatu. Lakini kwamba anayinunuwa alazimishwa kulipa mchango wa pesa alifu moja wa gari ya usafiri wa wagonjwa maututi ili apewe kadi enyewe mbali na hayo raya hau waomba kadi ya bima ya afya itumiwe kwa vipimo vyote vya afya na kwa madawa yote. Minajili kwa sasa kuna bathi ya vipimo na madawa visi vyo na kadi husika. Ama kutukana na kuwa kijijini bugoga kuna arifiwa kituyo cha afya kimoja peke cha watu binafsi kisicho tibu wagonjwa wenye kadi ya bima ya afya marufu kam. Raya wa kijijichi wa pendekeza vituo vya afya na hospitali vya hapa nchini vianze kutibu wagonjwa wenye kadi hiyo ili kufupisha safari wanazozifanya wakielekea kwenye vituo vya afya na hospitali vinavyopokea na kutibu wagonjwa wenye kadi husika kwa upande wake kiongozi wa idara ya afya mkoani Kitega daktari Toi Salvator abaini kadi hizo hazichapishwi na Wizara ya Afya lakini kwamba zachapishwa na Wizara ya Fedha na kuwa zipo licha ya kwamba Kwa mba mara kwa mara zina malizika. Daktari Toisa Salvatole aendelea kileza kuwa. bei ya kadi hiyo ni pesa lufutatu. Na kuwa yeye alitia sharti la kutuwa mchango wa gari ya usafiri wa wagonjwa maututu. Na kuwa mba swali hilo ni la utawala. Hatimaye, daktari Toisa Ruvatol hafamisha kuwa. Inawezekana vituo vya afya vyote na hospitali zote. Zio na kuatibu wagonjwa wenye kadi ya bima ya afya. Lakini kwa mba vituo vya afya na hospital hizo ya pasha kwanza kusaini makubaliano baina yaki na wizara ya afya na kupambana na ukimui. Kutoakitega jani wigila kwa niaba ya mungano wa redio. Shukwani kwa kubwa na jilali ni vigila kutoka huko mkwani kitega na tukisalia huko kaskazini mashariki mataifa la buluni na sasuleji ya mkwani kayanza ambapo baadhi ya wanainchi wazawa mkwa huo wanasema kuwa wananunua bima ya afya kwa bei iliopo kati ya flanga elfu kumi na elfu kumina wakati pesa inautambuli wa kishalia. kwa ajili ya bima hiyo ni flanga elfu huku wakieleza kuwa bei ya bima sinapanda kwa sababu hazpatikani kiula hisi wanaomba salikali kufanya kila Zekanalo ili bima hizo zipatikane kiula hizi ikiwemo kuongezwa kwa mda uliotolewa ili kila laia mwenye umle wa miaka kumina awe na bima hiyo. Uongozi wa mkua huo unafamisha kuwa utafanya uchunguzi ili yeyote anayewuza bima hizo kinyume na sheria achukuliwe hatuwa za ksheria. Mwenzetu uli kwizela ansumea talifa ambadu miandaliwa na mwenzetu huko mkua ni kayanza Jean-Claude kanole. Baadhi ya raia wakazi wa mkua wa Kayanza, wanasema kuwa siku kathazi mepita wakitafuta kadi ya bima ya Apsa, lakini hadis nasa bado hawa jaipata. Raia tulio wakuta kwenye ospitali ya Kayanza, walisema kuwa baadhi yao wanamaliza kipindi cha myezi miwiri wakitafuta kadi hiyo na juhudi zao kugonga kuta. Huko wengine wakiambi wakua, kadi zilizopo huuzo wakati ya flanga F25 na 30. Licha ya kadi hiyo ya bima ya Apsa iliotengwa kwa agili ya raia wenye uwezo mduo dogo kupatikana kwa nadra kuna badhi ya watu wanaotumia fursa hiyo kukiuka bei ya na serikari ambapo kuna watu wanaonunua kadi hiyo kwa flangelfu badala ya elufu tatu bei amba ilipangwa na serikari kama inazosimuliwa na wanainchi hao. Ikiwa mamlaka ya mapato nchini burundi OBR imetoa tangazo hivi karibuni tangazo ambalo linasema kuwa wanainchi mwenye umri wa mnyaka kumina minane anatakiwa kuwa na kadi hiyo ya bima ya afsa kabla ya tarehe 33 na moja mwezi huu, maia mkwani kayanza wanaomba serikali kusaidia katika upatikanaji wa kadi hizo pamoja na kuongeza muda wa kutafuta kadi hizo. Afista wa afsa mkwani kayanza wanafamisha kuwa tangu muanzoni muamu waka huu walipewa kadi elfu tatu huka kuwa kadi hizo hazitoshi ukilinganisha na idadi ya watu wanazo ziitaji. Uongozi mkwani kayanza unasema na nabathi ya watu wanauza kadi hiyo kwa bei ilio zaidi ya elfu na kuahidi kufanya utungu Hwa hivyo, hatua wale wanawukiuka sharia katika huzaji wakadi ya bima ya afya. Hata kusini mwataifa, hali siswa likuhusu bima ya afya, baadhe ya wanainchi wa mkua wa rumonge, wanaujitibisha kwa kutumia bima ya afya, wanareza kuwa bima hizo, hazu wasaidii chochote, wanathibitisha kuwa, wanapukwenda hospitali, dawa wanazopewa zinakuwa na kalama ya katia Franka Miatatu, Au erufu moja na kutaja kuwa dawa zenye kubwa. Wanazinunua kwenye duka za madawa. Wanaomba serikali kutatua kero hiyo kwa manufa ya krodine Kurodine kezimana kutoka mkwani rumonge hapa ripoti yake. Uraia wanau utumia kadi ya matibabu ifahamikayo kwa kifupi chake kwa kifaransa kamu. Wanau itaji huduma za afya kwenye osipitali na zahanati tofauti mjini rumonge. Wanakiri kuwa wanapoenda enda kujitibisha. Si vipimo vyote wanavyo ruhusiwa kufanya tofauti na vipimo hivyo. Hata dawa wanazozipewa zipewa wakitumia kadi hiyo ni dawa zinazo nunuliwa kati ya miatano na elfu moja franka za burundi. Tukia kuhivya kuhivya kuhitaro. Tunapo elekea. Spitali mkuu ya si huduma zote ambazo tunapata tia kuriyo, kuna tuaniki ya dawa zmika kusimua injera spitali, Amazonati, dawa kutia. Kutia mwaza na zetu patia, sana mimi wakati niwa ni tana wa majarathu, Amerika kichani. Iyatugie yako vitaro. Tura gene. Sina dawa njia hazipo. Eti twende tu kuzinunua inji. Bambi yako baamfura, itzana kuijana. Nerekani mitiwele ba kama ngo hari ngo ra walikana kuni timu nilipowonyesha kadi yangu ya matibabu na kuniambia kuwa kuna maradhi yanayotibiwa kwa kutumia kam hawakunifanyia chochote kwa upande wao wanaona kuwa kadi hiyo haina manufaa yoyote kwao kwa sababu haifanyi kazi pasavyo kama ilivyokuwa inatarajiwa tumeona committee weru mengo naho tuliona kuwa kadi ya matibabu haina faida yoyote kwa afya yetu japokuwa wanatuomba kununuwa kadi hiyo Tunaona haitu saidi chochote Na kamaroze tumariye Ukiachana na hao wanao jitibisha Na kurudi nyumbani kwao Kuna wengine ambao huwa wamelazwa Sipitalini wanao kuwa Dawa ambazo mgonjwa Anaziitaji kuzinunulia Nja sipitali kwenye maduka Ya kuuza madawa Ya famikayo fahumasikwa lua Kifaransa hata hivyo Kwa beya silimia mia Raya hao wanaomba kadi ya afya afshakamu Itumike pasavyo kwa kile ilichotakia kukitekeleza kwa sababu kuletua kwake ilikuwa ni kwa ajili ya kumulaisishia raia mwenye hari duni ya kiuchumi kupata matibabu. itamburike kuwa kadi ya Afshakamu idianza rasmi kutumiwa nchini Burundi mwaka rufumbili kuminambili na ilikuwa inatalajua kuwa. Mgonjwa napokuenda kuenda au kwenye zahanati kujitibisha aripa silimia za zaada ya matibabu na zwa als de man selekali die zielip en als de lekkern kutoker omge, Claudine kezmana, kwanier bij Munga normaal Na kuendelea na talifa yetu inakujia kupitia mungano wa Lelio na salatuangazie maoni ya wanalakati wa masuala ya Afya. Na tukenzia na shirika la kutetea haki za wagonjwa ABBA, BBDM, Uzi Manikati Habwa ambalo naereza kulidhishwa na hatua ya silikali ya kumutaka kilalai ya mwenye umli wa miaka kuminanane kuwa na bima ya Afya. Kiongozi wa shirika hilo PL nindelee anasema kuwa hatua hii itasaidia mwana inchi apa huduma bora za matibabu. anaomba selekalikoeka sheli yani nyingine itakayo saidi ya wana kupata huduma za matibabu bila usumbufu. Thomas na tafsiri wana mwanzetu Alexi daisawa kwa atuwa hiyo maoni yetu ni kwamba serikali imesha kuwa tayari kwa muradi wa matibabu safi kwa wanainchi wote huku kukitomiwa kadi za bima hiyo ni mbinu moja wapo ya kufikia muradi wa burundi nchi inayo pindukia mwaka waerufumbiri na arobaini na inchi yanye maendeleo mwaka waerufumbiri Inayojumuisha pia matibabu ya afya kwa wote Ni hatua kubwa kwa operesheni nzima ya ulinzi wa jamii Tunayomba sirikari kutayarisha hatua fuatishi ili warundi wote Wanufayike matibabu bora yenye musingi kwa haki za wagonjwa Yani kusije kukuwepo mgonjwa anaye dawa Vipimo ili kujua haki ya afya yake katika kuwa na matibabu babu famile naelekeza kugira ngo murundi wese ashobure kukira ubuvuzi bwiza bwa Kamovera Mtharamo wa masuala ya afya bima libukuru anafahamisha kwa huamuzi wa kuweka matumizi ya bima ya afya unafaida unafaida kubwa katika kuokoa maisha ya wagonjwa wanaofuata huduma za matibabu kwenye hospitali za serikali bima ya Anasema sema kwa chamsingi serikali ngi paso kueka vifatiba kwenye zanati na hospitali za serikali kwa manufaa ya Mwana inchi B Maria Bukuru amenukuliwa kwa lugha kiswahili muzetu Terence Doayo. Sabaabu ya hivu, kuchukua sheria hii ni kwamba kuna watu wanawa chukuli ana poa. kujitibisha bila ya kuwa na mkataba na kampuni hata moja kwa ajili ya kumtibisha marufu kama bima ya afsia. Na niwajibu kwa raia alietimiza binyaka kumina nane hadi salasini na ine lazima wena kadi ya bima ya afya Wenda waliendesha utafiti kwa kulipisha fanga f kwa kila mtu na kwa yule mwenye hali duni serikali ndio ingewasaidia na tegea kuwa waliote uwa sheria hiyo, walianda ilu wenye hawana uwezo wapatishie kadi hiyo kabla ya tale sarasini na moja. faida kwa anaye miliki kadi hiyo ni kwamba anaweza kujerekeza katika hospitali yoyote hile ya serikali nchini Hijo, apatishie uduma ya kwanza hata kwa atalini lakini pia kuna sheria iliote uliwa kuwa mtu anapo kuwa katika hali ya hata dikiafya wanapaswa kumpokea katika kipindi cha saa 72 ili waweze kuzungumza na familia yake akiwa kisha pewa huduma kila hospitali ya serikali ina wajibu wa lazima aagizwe pangine kunapojuzi zaidi ili atibio ipasavyo murungika kuli vyo vya leta isha kumufasha na tulipo jaribu kuulizia katika huizara ya afya na kupiga vita janga laukimi namna inayo jianza kutekeleza shalia hiyo kwa kuzingatia jinsi dawa zilijopanda bei kipendi hiki na namna huizala hiyo inayo jianza kuweka shalia amtanishi ili wana inchi waweza kujitibisha wakitumia bima hiyo. Msemaji wa huizala hiyo daktali polikape ndaikeza hameweza kutueleza haya ya fuatayo na tumusikliza antasiliwa na Mwen zet tou kwa kata hivyo kumilikiwa unwa ya nili jangwa kwa kata hivyo inaruhusiwa kumilikiwa na familia pamoja na warundi walio timiza mnyea na zaidi kadi kati hivyo inatumia kwa ajili ya matibabu inapatikana katika zaanati za, za serikali na zaakidini tofauti mana kila mtu ana mahali kanuni anapoishi na watapewa maelezo ya kutosha kupitia viongozi wa ngazi za achini pamoja na wahusikuwa kwa masisha kuhusu masuala ya afya ya raia kwenye jamii watatoto mjango wao ili raia wote wapate kadi hizo kwa muda na kadi hiyo ni muhimu kwa raia tukivurizako ikata nyere kwa tani eh kadi hiyo lilikuwa ni sauti yake msemaji wa wizara ya afya Poricarpe Ndaikeza aliyekuwa akikalimaniwa kwa lugha ya kiswahiri na mwezitu Terance Ndouaye Bali sio Kulikarpe ndaize kama walivyo ereza uenzetu. Waliosoma tarifahii kwa luha ya Akifaransa. Na tulipo mtafuta kwa njia ya simu wazi wa fedha ni soli na unuwe. arito toiri hatoe mwanga juu ya wamuzi wa serikali ya Burundi. kuweka bima ya afya kwenye budgeti. Kuu ya serikali ya mwaka 20-24. 20-25 ametufamisha kuwa. Hawezi kusema shochote kuhusu mpango wa Kuhusu mpango wa serikali. Kupitia Radio Binafsi. Na mwisho kabisa wa talifa yetu hii ya habali mbae mekujia kupitia mungano wa Lelio ambayo ni Lelio Bonesha FM Isanganilo Lema FM Shima FM Agaseke ya mkwani Lujigi pamoja na Lemesha Amaholo ya mkwani Kilundo Na talifa hii imeletuwa kwenu nami Isaac Nicodema sikuwa ushirikiano wa mwenzangu Jonas Indari Nze Ambapo mitambo ilikuwa kiongozo na Bilalisa Kabula haki na Landli Ishimwe Musimamizi alikuwa ni... Felixe nikumenaayo kwa haki na mwanzake ya Ndodie Ila Koze na twatakie usikaji mwema katika vingine vitakavyo endelea kwa hili ni. Na Burundi. La synergie des médias au Burundi. Maradio Murundi. Ik zag Isang... er